فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل كل محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار تدروا بالصمت الله, الله سبحانه وتعالى كفن القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي O radhito leku nul islam edina Tho të pletësot e pletësoho fenëtime për ju E pletësoho risëntime nda jush dhe kam zjedhë për ju islamin fe Allahu Subhanu i Ta'ala kër zbiti këte ajetë E zbiti kër të të rëguër besëmtarëve Muslimatëve qërdojë madhirojë ka pletësoho fenëti Dhe nuk kam të fe asënër manësije Ajo është e prate të gjitha aspektet Në të gjitha kushat Allah i madhurë ka përzuar në të adhurimet Ka përzuar në të rengot Ka përzuar në të ndenjeset Të cilët ka nevoj për të njerim të jet Që të ruher për qëshjëve Përfituar ka një zinë allohët Gjithashtu ka përzuar në të edhe festet Allah i madhurë ka një gjëru Në muslimanët disa festa Feste të cilët janë ditë gëzimi për pesimtare të në toë të akdozojnë përmbalime në tisa dhurime më më dhështore. Dalojnë më dërpun, dhe dhërënë, i cilë ka kryurë njerimu dhe e tishu në mirë se qëpar ka njerimu në bëndësi ti dhe në gojë që ka njerimu ka vendosë këto fejës ta që kë njerimu të ditë gëzotë. Dhe nuk ka përpër pesimtare të fejësat dhe të tjere për për këtë këtyre. Për të rësue, Transmetone në njësi në hadithi të cime ka të reguar Imanu Abuda Udi në sunetin di, e dijë, Transmetone në njësi e thësë e është profetisë më më bëdile dhe buri rejë që njëzë më bëdile festonin du dit. Edhe u tha qëha janë të du dit, tha këtë du dit, i fa në të du dit janë du dit të cilët të festonin njëzë në lëbani ton, në tonë në kohën në njërancës. Ta profetisë më më bëdile të cime ka të reguar ibanu abuda udi në sunetin e dijë, apo edhe imagjinua u ka zvendësuar këto ditë me dy ditë më të mira se ato me ditën e fitrit dhe me ditën e kurbanit po apo vetë u ka zvendësuar këto ditë me dy ditë më të mira se ato me ditën e fitrit dhe me ditën e kurbanit kështu u thani pajtërua u ka zvendësuar besimtarëve ditët e pentovag Kur do të vërejmë ndëruar në këtë festë prodhuar nuk ka ligjëruar kur besimtarët as një fes festë tjetër përveç dy festave të cilat i dimë gjithë ne. Të festat të cilat ne festojmë dhe gëzojmë tonë dhe kemi të drejtë të gëzojmë tonë. Për shkak se ne në to hyrëm në në disa ndryshime dhe shpreson para Allahut që na i parmoi ato dhe shpreson para Allahut të më ndihmojë të na falë jona vë tonë. Edhe zgombët Edhe shdo feje ka festat e veta Feje kështerë, feje që funë të feje komunismëve Edhe feje demokratëve Gjitha feje ka festat e veta Sepse ata e din shumë mirë Që njëri u ka neboj të këzoj një dit Për këta rësue ka me ndosë njësa festa Edhe për i këture festa Për i këture festa më rrështet e festat e vidit të ri Të cilin e festojnë shumica njërezve Në mbarë botë Dhe kjo është e fest E cilën nuk ka lidhe me felistama Dhe asë me fejen E besimtarëve E cilët falen pes herë në dit Nuk ka lidhe me muslimore Dhe asë me fejnë tyre Kjo është e fest E originin e sa e ka nga krishtërizmi Për ndaj dhe e përstohet Në mbarimin e i viti Dijënë orë dhe vildimin e i viti Dijënë orë tjetër sepse ajo simbolizohë simbolizohë në barimin e një viti në atët ditë më të cilën kanë një një si pas tyre Isa dhe Isra edhe ditën e lindës e tia ka kanë qëtu fejt dhe që atyë kanë filluar vitin pa në edhe ata sa herë që vjenë këtë ditë e qërët e fejt e qërët e fillim të vitit Pandena të e festojnë dhe të. Shushë që kjo fejes në regjimë e shpesi u, u përket kërështereve dhe shpes të e tyre. Dhe kjo të rëgoj qarë që kënë nuk alinje me Fenislama. Por të fejes në shpesë kanë të rashëduar njerëz të tjerë për në shkërështereve si shkanë qënë shqiparë në kohën për para se të vindhë demokracia. E festojnë të fejesë dhe pëse më nuk pretendoni se ishtë kërështereve. Të gjithë, ma djejë dhe shumë për e të me që i gëshë vjetës muslima në festonit të fest E festonit sepse ndërojnë shën vitet, vitet djelore Pa pasu në një këptim të përtet në ta Ma djejë, nëse një i më në gjithë dhe meditoj në këtë që është djejë Dhe të qonë të kjojnë në zimë për në i dhërim Sepse ndërim i vitet dhe këtë që i ku një vit nga jetë ajotë dhe jahrua në shumë vdekes. Dhe kjo gjithë të nabëj njerimu që e të hidorehet edhe të pregatitet për atë që ka pregatitet për dita në madhe dhe të cimin të darër për Allah subhanu wa ta'ala ndërëm e në berin. Ndërsa atëzimin në të ditë më malishe nuk është logikshem. Nuk në të zonë njerimu një pëse ka iku për i të sti. Pëse e shahrua për vdekes. Pëse e shahrua për, për në beris. Kër i e njëse është ka kërë Allah i madhurën në Kër'an, i këtëra belem njëse, i së bërë më hukë i gëfët i muarimun. Êshtë a thua njëse në dërria, po e ata e të shku i dhejësër dhe kanë këthyrë shpinën. Atyrë në fëndë vëdekja, në fëndë në dërria, në cilë në dha në kërë në pahut, edhe atë a këzonë në shumë në të në hëtësër më dhe në të zinë dhe mundhemi që Allah më dhururë e kandaluar për besim patët muslimon që ta festojnë të festë festën e ndërim të viteve të vite djëllorë e kandaluar Allah më subhamu e të arët të festë përse kër nuk është pesi i për këtë istanet për kër nuk është shpesi u për këtë shpejve të tjera dhe Allah më dhururë me në ka të rënguar në Qur'an në surë në partë të Qur'anet që rrunga dhurë Rruga është më e vështirë, rrugët që nuk kanë linjë me rrugën. E aty, të cilën ka marrë zemrin në atë, rruga se ku janë të humbur. Për këtë Allah më dërgoi një sure të cilën e dini të gjithë, Dhairin mabtu 'alehim wal-dhallin. Qoftë in dhe sorota me statut, Allahu më zëdoru lutjet. Sorota lidhën antë 'alehim, rrugë radhë çuqe për timirsi. Gajnë i Mabhudu Bialim, jo në dhugën atyre për të cilë vëti i zemruar, u alëbërën i dhe asë në dhugën atyre të cilët janë të humbur. Edhe këto festa, festa vëti tëri është për jësë humburës atyre që në të humburës, të cilët e kënë humburë në të të rejtë. Edhe për desa është festa tyre, Allah mabhudua në ka urzuar në fëllime në Kur'anët që në në dhe kjo është pjesa e kushtuar për të besimtarët e të dogopës së festës. Dhe mos e festojë ata. Kjo është part. Algamtid ashara ji ka tamam Allah subhanahu wa taala Qur'an walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil nawy wa marru kirama. Qoftë besimtarët e vërtetë ata të cilët la yashhaduna az-zura, oni maran pies në shpithjet o a i, i dha mërru dhe dhe dhuller mërru kirama dhe kërëta kalem prane, njërës e që përkëta që nërgohën për të tërra. Ka të të se refën në shmegimin i këtja jetit, ku thotë Allah i më dhëruar dhe atatëzion nuk marim pjesë të shpifje, dhe të të nuk marim pjesë në fejesët dhe mëzbësim karba. Dhe uhtajnë pjesë mërtejtët atatëzion nuk marim pjesë dhe mëzbësim karba. Sepse? Pse ka Sepse i ka qytë rënd ato feste në rrët parë nuk burojnë për i një gjërënës nga me nëso e kohë për për dyjëve të tyre për dëshirëve të tyre për epshëve të tyre për dyjëve të tyre nuk e ta në burimi për Allah Subhanu wa Ta'ala së dyti në këto festa ata eshajnë Allah Subhanu wa Ta'ala edhe shpiti kundajti Si që ka thënë Allah i Madhurë në aditë në këndësi, më shanë mua piri e demit duke më dedikuar mua fmi. Këtë më shanë mua piri e demit duke thërë që unë kam fmi. Në këtë që Allah i Madhurë në kam fmi. Edhe ata në të ditë, e festoj që Allah i Madhurë ka për fmi. Allah në rritë. Që që që festë, është një për ishajë në më në fest, ishajën, në dhe zëtë në madhurë. Duk e për të ndubër se Zëtë e ka fëni, në iko që Andohu Subhanu wa Ta'lë është kër juësë, ku se i së alë së në që që që kër jesë, ka që njeri, ka që njeri si jitë njerëzit, njeri si në zjë dhe Andohu ma dhore për më trasfëtuër njerëzit e për e me Allohu Subhanu wa Ta'lë dhe nuk e që në Zëtë. Ata i përsoj të ditë, pandemi nuk të këmë pësim të përsoj të ka qoftë që se lekot ose shumë për tyrë me shpjegimin ja e këtij që kanë ghatat të cilët, këtë që thotë, dha ata të cilët do marrin pjesë në shfitën e këtyre dhe do marrin pjesë në fese të këtyre. Ky është kuptimi. Gjithashtu do të padur provet e samamalësin e hadithën e saktë. Men tashabbai qawlu fa huwa minhum. Kush injan j popull dhe ajo është për tyrë. Kush injan j popull dhe ajo është për tyrë. Transmeton Ibn Abi Hatim, me zëndyr të saktë transmetimi nga Abu Abdullah ibn Musa ka thënë Mos hyni tek mushrikët, te mos besimtarët, në falëdorët e tyre, ditën e fesës së tyre, sepse zemrimi i Allahut zgjitan atë ditë. Po të mos hyni tek mushrikët ditën e fesës së tyre, sepse zemrimi i Allahut zgjitan atë ditë. Gjëja e më frikshme për besimtarin është zemrimi i Allahut. Më e frikshme është gjë tjetër, edhe zemrimi i Allahut gjatë atyre që në atë ditë ata përdenën zë zotë i ka lindu fëmijën në atë ditë ata e rohënë në të jenë përhtulloj feste në atë ditë ata këmjën nëtë të kjëna për të në në kufri pa në rinjë të agonë besim të arghjit për zihën në mëta gjithashtu të atë në mërë lërgërën lërgërën e për e mërë të fëtë allahu në pesat të tyre umeri për cilin këtë në profetë Ka thëmë për të nëse dhe këtë në ndër umet njërës të inspiruar, nëse dhe këtë në ndër umet njërës të inspiruar, a i dhe i të umeri. Njëri inspiruar, në cilë të këtë inspiruar, o do të vërtejtë në zemërë të ti. Një dhe shëtës më tërës amërë në nasë në dialonë në këtërë. Ku shkallon për në vëndëve të mëzbëtë, në vëndëve të mëzbësin përërë, edhe, edhe për nj A i dhe rinjari me të dhe gjukimit, dhe të të rinjari me të dhe gjukimit, dhe më dhe në fënë tyra. Dhe më dhe në të rinjari me të dhe përime, dhe të damër në asë, a i ka dhe për tesë, a në në rujtë. Një dhe shëtër tësë mëto, të regër me Ebu Hafsë al-Kabir, një për i djetarëve të madhlebi të kënafi. Edhe të ka kërgurë e ibu Njemi, e libi në vetë, e në përshë vërë qërë qërë q duke qenë në hapësirë të madhe, do të ishte një person që ajo mori 50 vjet, më pas vjen ditën e festës së tyre dhe i dhuron njëri prej mishëve, një tokur vezë, një kovë vezë për të mbyllur atë dit, në ditë, këtë ditën e festës së tyre, ai ka bërë kurrë, ai ka dhënë thënia dhe i shihën turëti e mirë, 15 vjet që ka dhënë Allah subhanallahu teala. Kjo është një akt i diotorë ma nga libri më në nëgjemi, i cilë është për djetarë në njërë të më dherë i hanebi. Ma një për fëndi sallallahu aleyh sallam, jë vetëm që në kan në luër, jë vetëm që në kan në luër të fëstër fëstën e tyre, por në kan në luër që në te kryuëm, rite të të në fëtaar në vëndët, kua të kan fëstër fëstën e tyre. Të rëgohëm në dhavit për në të haqë, thotë, jam zëtuar që do the disa dheve një vendë, të të të të bëwanë. I ka thëmë profetis a të të vëllësëllemë, a ka parë që ndë një idhu për idhu një të më shrikët të vendë, i thë jo. I dhe profetisët sërë, a ka qënë ndë një një kërë vëndë feste, edhe a ka pasirë ndë një kërë vëndë feste e më shrikët të këny vendi, I tha kuj person nuk ështëfëstua ras njerë fesën të mëshimit të të vëndë Atëherë i tha përëdhësënë Këryreje Zotimi që ke breqët të të herë dhe vendë të vëndë Sepse Përgjigjatë Sepse Nuk dhejojë që të kryojët zotimi Në atë që, që është Endaluar nga Allah Subhanu Talë Thotë i përëtejmi edhe të tjerë Djetar djerë kanë thënë Qëkëptimi hadihë të është Nuk dhejojë besimtare t edhe të dhe dhejë kërbali në do nëndë ku ka qënë dhëtë fesash për nëzbesim parë dhe gjithë kjo mërë të reguar që nuk lejo dhe për njashë të tyre e jo mërë të përnihë zhëtë fesën e tyre sepse njashmërije me da furtë në zemër në njëriut da shuri edhe anim në feje të tyre në i koqë që nejmë të urdhëruar të largohme në feje të tyre sepse feje të tyre e në zemërim të rëbosu konotale dhe qënë një në qëhn Thotë Mirlajim, Allah më shirojë së të të shumë, nuk i lejojë nëzimërënë që të marim pjesë me fesënë të më shrikëve. Edhe për të karëndakorë të qitë djetarë, dhe një vëndjitë të fëtë gjithë shtukë. Thotë, nuk lejojë në besimtare që të urojë nës besimtare në fesënë si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ose gëzua e bashkët, ose gëzua e tërë, këtë më kajin, në tërë, në libën e vedë e kamëh në dhimëm. Thotë, urimi i mosbesimfarëve me shenjet e krufrit e tyre është haram. Edhe për të kërëndërgërën të gjithjetarët, si përshemur të jurojë ata për fesët e tyre ose për agjërimi në tyre. Edhe ty përsoj që jurojë ata për të fesët, thotë për të fesët, thot, për thotë përshemur e lejëni. Këtë përsoj që i mërë nga këtë fjesë A nëse shpeton për i kufrit Dhe nëse shpeton për i kufrit A i më ka shpetuar për i gjënafët e sigurt Për të cilin ka rënda kërë Të gjithë djetarët e mëtë në islam E dhe së fërën dhe këtë më dojë Më dhe këtë më dojë Më dhe nëzërë alinëm për kitab An i dhe se mjetu më ajat Illa i këtë më dojë Illa i këtë më dojë që nëse dhjoni njëzit, nëse dhjoni të zënjëz, duke më huar e të të Allahut, ose duke më talur më të, më sëndrëmë më ta, se përndryshë hirën i si a ta. Dhe Allah i më dhurur ka për t'i bashkuar e munafikët dhe mëzbesimtar dhe gjahënëm së bashku. Inna Allah gjallur al mënafiqin e mënkafiqin e ti gjahënëm e gjemnia. Do t'i bashkuar e munafikët dhe mëzbesimtar dhe gjahënëm s Janata të, të cilat e bëjnë tufën në gojin e tyre, kurse monatifët janata të, të cilët marrin pjesë, pjesë në tufën dhe heshtin duke u përdorur me heshtin e ndesim, në në të tujt kufrin. Edhe këto vëllezër të tyre do të marrin pjesë në festën e tyre dekoruar në portavonile të tyre, por marrin pjesë gjithashtu në ato të ndezin televizorën duke shikuar episodet e tyre, në të cilat ata urojnë një ditë të bukur në, në festash. Edhe ai herë duhet të shikuohet edhe me kënaqësi të qetë, duke menduar se nuk do të shkojë tëjuar, por që realiteti t'i tregon që nuk është kështu. E për të gjitha ka fundi dietare dhe dieta shqiptare, për ty është në bazë, kemë në femininë, sheh lëngalbanë, këto janë i përhershëm. Është shumë dietar ti apo oni dhe kanë thënë që vestimi këtu festa apo pjesmarrja në të festa, ose humbimi kus besimtar në të festa, nuk i lejohet besimtarët sepse Zebrimi i Allahut më total. Edhe festat e besimtarëve në një orën ton dhe nuk lejohet që askush të shpikë në, në festën e festa të reja, Nusullallahu më dhurou, "Të lakaton, të lakonj në mahallaun ton, në lajina harama." Nusullallahu më dhurou për atë që gëzohen në festat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe nuk gëzohen me ato të cilat janë festa në të cilat zbërthemri i Allahut subhanahu wa taala me njerëzit e Allahut mënyrë. Alhamdulillah, salatu, salamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahbih i jema'in Kush është syrëja që Allah i madhuruar në në ndëllon që në të marim pjesën pjesën në mësëm të mësëm tërë e të reguar vidhëm të ditë me si Allah i madhuruar që të reguar që në fjodhimi në Qur'anit që o nëzimi vërtet në të të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të nëse një person mërë pjesë në fejtët të tyre i hynë ati në zemë, dashi pa dashi, dashoni dhe anim për fejnë të tyre. Dhe më së përdoj dikur që është burinirë dhe e nuk e do fejnë të tyre dhe nuk e do atë kje në në nësë, të kje zemër në mësë, nuk e tala sepse, ka ndohë në kote hershme në gjari në qërdiqme, të cilë të regojë që zemër në do të ndohë dhe, dhe në ndrojë në mësë, si të dëshirojë i, Patribuaj për Gjëzë, në një, li, një një një një të lipër të një një gjari të cudiqme, për një person, i qili ishte hafizë Kuranë. Thot, është konë një blub njerësh për të luftu e të të qëndër ramakëve. Për dhe rrëngës, ka lëbër një kështi edhe të, të ramakëve, edhe një djari njën tiri ishte hafizë Kuranë, i këshëmsu Kuranë përmëndësh, shikon në në një kështi një vajë shum Edhe sa shikon atë i huaj në zemrën dashurisë për të. Dhe i dhom ta sai si është e mundur ose si ka mundësi që unë mund të vij te ty, si mund të di të vij. I dhom ta vetë mund të vij të ku, dhe mund të martohesh me mua vetëm në një mënyrë. Duke e lënë të ndëndret do të arrijmë fundime. Edhe atë i dërgohet, edhe s'kon të qaj. Thotë Shoftë vet vetëm do marrë vesh vetëm sikur e shoh më të mbështjell dhe marrë veshë edhe të falisaut. Edhe pse kishte mësuar të gjithë Kur'anin për mendesh. Edhe ditë Kur'ani dhe, dhe e kujton ata. Edhe muziti i tij shumë, mendon pa qetësimin e djalit ton që ti je një shumë mirë dhe edhe ditë që je një i drejtë, me, me besim, me besim, kur Kur'anin ta shohë që ai ka mësuar në islam më shumë se tjerë. Ço të diesh. E me gjithë të lekojë, nuk e në që t'i bonin. Më mbrapa, pas i kalën në disa kohë, kalën në disa përtyre dhe e shohin atë personë në më kështia dhe i thonë në finalë. Ku jetë Ku jet? jet? jet i thot? Ku është Kurani jëtë? Ku është në mazë jëtë? Ku është e qëri vë që këtë që këtë pëzë bërë? I thotë Kurani, i thotë e harronë atë gjithët. Nuk me lënë vetëm se një jetë të Kuranët, që ka rëbëma jë vëndur ledhine kafaru lawkanu muslimin e dhurëm jë këllu o jë të mëntër o jë më hihimu lë amalu fësau këja lëmu nuk më e mërë vetën së fjale që nga dhurëm më dhurëm bërëse dhe dëshirëm në ta që kanë mërrua se kur të ishin musliman lëja ta të hanë dhe të kënaqen se kam për të ditur këtët është i vetë me eqë në bëjmentat në dhjitë kohë Edhe këtë ajësi kur ajo do të madhur ia natisën e vështirë. Qi tani do shkojmë në një tij të këtë dhunja, që ta kuptoj se kush duhet, se kush do lini kur ajo do të shkojnë ata alla. Vetëm se sepse ajo merr me zemrën e tij tek një haram, ajo i dhënë krysteve duke u dashur pas një krishtere e cilon, nisën nisën refrenë aturit që më humbur të vërtetën edhe e që e lojë su khanëtar dërë të pofundim. E kush në siguron ne, se në basën të gëbarë pjesën i dhe të festa, mundë që të të ti devjo e zemër në besim tarën dhe të lejë për në ti. Mosë më shëtëdoj, bucësia në lojë për ju, që a lojë të lejë për në fërë të ti, se mundë që i gjuna, bërë që ashtë njëm të bërë në fja farë, dhe nuk e dirojë për se shpërka të ka lojë su khanëtar n a ka fituar kënësime të tja për zemrimin e ti. Edhe le të marit e jësë e jësë i, i shëmbë, që të ruë për herëmë dhe, sepse në basë një gjuna për më bërë, shka kështë dhe fenë, në të fitoj zemrimin e në pahët, një herë për gjithë momë, në këto bodhë dhe në botë të tjetër. Lusëm Allah, subhanu wa ta'ale, në ruën e zemrimi ti. Lusëm Allah, subhanu wa ta'ala, ndër mbyllurit të mira në pritmirë mosim Allahu subhanahu wa taala dhe bëj për ato që kënaqen me hallullin e tij dhe më bëj për ato që zëmrohen me haremin e tij Allahu shoqëron mirë të gjithë të